بسم الله الرحمن الرحیم باب کی کراہیہ تلقود علی القبر دې باب کې دا سر ذکر کای چې په قبر باندې کې ناستل مکروه دی دا مضمون پران تصویره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا عین جه عہد کو نه کچر تک یې یو پتا سوکی حالا جمرتين پس کرواټا وسی دی تر دی دی جلی جلی قبرن پا توری قسیابه دجامی وسیزی، حتی تخلیس ایلا جلی تردیج لدسترمان تورس، خیرن دا بہتردی لده درآمین، یجلی سا دردیلی چکینی علا قبر پا قبر بانید. مقصد داری چیل، زین خلق درستی چاگا دا قبرون تازویم کئی کئی کئی دیت حتی اورسی، دا غو ته اولویت نسبت کوي او باجی قبر نه داسي وي دا هو به قدر کی نبیل السلام دینه معنا او کړه لہذا په قبر کې نه خپل نه دي پکار او دا قبر په خواکم کې نه ست نه پکار چې ما تاریخ لري کڑی او ال دینه او سکتیاخه ته کڑی پېز کوي دا د شرک لارې دیوایا نوادوانلارې پرات تفريط روانه بچاو لار دې اسلام خبرونو وکی نییمنا موضوع تم نه کې یو کې تفريط ته دا او د شان دي نه بلکی پرات ته او دا خپل مقام نه وجه توجيه ها بابا کشیدای نه خوب دي نیالي او دې لپاره څه کار ورکړی باب په باب المشبه او قبر فی النار پیدل تک نو قبرونو په درمیان کې په هزار دی بارہ کې څو کم دې د په پاحو نہ نه بلوم سداده چې پن یالو کې په درمیان کې مکروه ده او دې نه هضم دا مطلب دی چې چې څینی आले او ستي مکروه او کړه ستي نه ان اله نور نبی مکروه من ده جمهور په دې باندې خبرونو په منځ کې تک پنې حال کې په زار کې د ځایې مستند دی باب کې کم دوه حدیثونه ذکر کولې د بظاهر اول حدیث د امام احمد دلیل نه او دوم حدیث د جمهور د دلیل اول حدیث مضمون دا دی چې بشیر می نهیک هغه د بشیر څه دا ځار کله غلام د نبی له سلام او دا غره نقل کئ او ديب بشير نوم په جهيدت کې زهمي غما په تو د نبی له سلام ترپ ته هجرت وکړو نبی سلام د تپوس کوست د ترم ده غيزاب نبی له سلام میت بشيري د ويوزل راتلم راتم د نبی له سلام سلام شو نبی له سلام په قبرونو د مشرکینو نه وی لقد سبقها اولائی خیرا کثیرا تاقید صرا پاوت شوید ایر خلقون دیر خیر صلاح سن ریز ریزا خبر اوکر بیا نبی الیسلام لمسلمان آنو پا قبر رنوانی تیر شور نویوی لقد ادر کہا اولائی خیر دیر خلقون خیر خبری اوکری محانه من الرسول نظر بیا ما الف ابن بي السلام له نظر ناس په سرهو چې په قبرونو کې دوه په باندې غرو پیزارونه نبی رحمت الله صاحب چې تن اے خوانه رسيتي پیزار ويا کا خار شي بارش الکه سيټيه تک ناسيټي پیزار دي نا قیمتی قسمتا سرمن بوا ناو دا پیزار تاکینا جوڑی دو سڑیوکا تل جنویر اسلام پولی دو خالعو همان پیزار اویشتو فرما بیماغ دوان اویشتو معلوم شو چې قبرور پا درمیان کی تو پیزار کی گرزی دل ناروا دی میرے ابن عظم سبتی سرخات کئی ای امام احمد بن حنبل غامو متقی به یاد ذکر اور پسیج کی روایت مسلم ذکر کړی دا انس نه هو روایت دا حدیث امام بخاری مسلم نسیم ذکر کړی نبی علیہ السلام فرمایلی ان العبد اذا وذى قبره مندج قبر خبر کی چهو ده شی وتولوا انه اصحابو او د دا اصحام دا دا, دا, دا نواوری انہو لی اسمو قرآنی آلی این خنن دا مڑے اوری کشار ری پیزار دادی ندین دا مالوشو چه پیزار کی تک جائید دے پیزار کی تک نه جائید دا مڑے سنگ دیو تا پیزار کشار ری اوری نمخ کی روایت امام احمد دلیل در دل جمہور دلیل شکل او جمهور دری مخینات جواب داور کئی چې <تصفيق> <تصفيق> دا نئی محمولا پا بیان الاولا یعنی بے احتردار چی انسان پیزار گراج او دویم دا پار دا بیان الجواز دی یا نئی چکم دان دا پا اجی بیناد چی دا خویالا پتر دی او سیبتی پیزار بوکی دا آلہ قسم پیزار اوام پیزار کی جواز دی او دریم जबाबدهی چې دغه سیټيوال چونه د پیځار کې ګندګي وا أنا مېرن پراتو سلام اغمله کړې ده دغه ګندګي ده وې بیا دې حدیث اکرانا چې مړه اوری د اصحابو د پیځار ګنګارې د دین ابي دې دي تان استغفار چ مړی اوری زمونږ ټګم علما دی مشایخ څنګهویره موله کو کب دوری کی د دې جواب ورکړی دی jira kina ira do surat de dyand malake anu نه نه موله kina او نو د خلق درخپوه کشار بی ام او ریج ملائک ورطراور سیگه سوال جواب تا پاس گمگویسیم دا جواب و لی کئی ازل قانون دانه چه قرآن کریم داوی اللی انکا لاتو سم الموتاجی مڈی ناولی و ما انت بی مسمعین من فی القبور قبور کی سوگی اغتت تا خبرنش شوراولی او حدیث کی دارانه خبر واحد کی و تاویل کو او کم چې د قران کریم نثي نو پخبل حال پاتي کوي څه خبره او دا جواب جا کړی دی دا ګنګوږي سونکو د پنج پیړیو د سونکو د دیو باندېو مداوز چې کوم خپل نسب دیو بن دا هغه دیو باندې پوستکي اړي د دیو باندې نه چا خپل دیو دا غوړه 52 <باون> بي تحويل <الميتي> من موضع <موزيه> با <باون> ته بيان بي نقل کولو د بړي کې د خپل زينې زي قبر خدای اولي الامر يحدث موجوده <دي هو> یو کار نش <شفيداش> پیدا <محكم> شي ما کې موباب تر شو 52 <باون> بي الميت يحمل من ارض الى ارض ولادي کی تصویرې شو اگر قبل الدفن او دغه چی گمبیر هی تعلق د باندې د فن سره دی مزایب الی پیر شوری جابر زهو د پنشودمانه بابا دیو سره نو دما بدل کیره دینه ثاحت اندمي د رګ می شک شو بوچره د خپل تار جدا نماز په مې پس اگر وستو مان کړه ته مینه شنه مان ناشنا غنو دا نه شریلا مگر ته وی خطه کو نه پیری هی ته دې دې په غریکو می مایل الارضان چې څومره دې او ویته کې تجیل اغلو نور وجوره بالکل رو نو روح جوړ ساري نودا الله پاک کې دबाजी نه کانو بندیا نو بدن الله روح ساتي انبياله مصطلوت والسلام بارک کونس ته ان الله حرم الارضان تا کولا اجساد الانبياء پاتشو شهداد و شهداد و بارک خونست نیشتا لیکن پتریقه دا اكرام او کرامت سر اللہ پاک داو وجود روغ ساتی نسان تلشی <تصفيق> خدا خبره امیات تاتای شده وجود روغ ساتی دل دا ددی علامة جیند انسان جی مقبول این دل حدود این وجده دا چو تاریخ کی گند دا جواب تاریخی خبر لغزیر اتباع نم دځو واقعيات را دي باقي دا ډیرو خوش خوش وفرق وجدنه ورخسته لې شو نو دا د الله او قدرت ته کې دي تباه دي انسانانو او ډېر اکثر صالحين وجد شهداو وجد, وجد. الله رخصت کرامتن لهم بابن پی صنعی علی الماید بار بین سپت ویلو کی پر مڑی باندی دا بہر رضا اندروایت تے مروا علیہ السلام بی جنازہ تین تیر شدہ خلق علیہ السلام پہو جنازہ سرا یعنی خلقو بوتلا پنبی علیہ السلام پہو جنازہ ناکم خلق جیو نوود اخر خبر د مبارک بیان کړ فاسنه واله خیرن دیو بیانو کو پدوانی رکھے ډیر سخت له نبین درمو جن واجب شو مې بل جنازې یو نو دیو پیغام نه بیان د شروکل نوبین درامي جان مول واجب شو ابي بي باز تاسو بازمانه شهید گواړي او صحیح هند روایت ته انتو شهداو لای په تاث دا اللہ شہدائی پزمکت ایو روایت کی راگل دی المؤمنون شہداء اللہی بی ارض مؤمنان دا اللہ گواہان دی انتم کی خیتابوں صحابہ کرامو ترے یا انتم کی طول مسلمانان تا خیتاب صحابہ کرامو چکلت دیب بارک شہدت ورکلو نبی علیہ السلامی تذکیہ وقلہ واقعی دا یوری مقام دا خو دپار نمالم شو چې مسلمان خبره د مسلمان په الله سبحانه و تعالی تغيير خاصه او چې کله هو د دې خبره کړی انداغي د وژنې لپاره مړی د پارو بغا حکم ورکړي د خیر خبره نتیجه په کې اشاره و بده نتیجه کې د ښه د پار اشر دا پارہujinی ہوئے جو انچہ روایت کردی جبرین علی صلات السلام پو موقع کی راغلے ہو صحابہ کی رام ہو نیو سوڑی پہ بارکی وی رو چی دا تيرخة سڑے دے جبرین علیہ السلام راولو نبی علیہ السلام طوی چھ کمگمان تندس پا دی سوڑی کوئی دی سنرے دا دا باطونا بل شان دا ائر کی تاظر آخوات کا دو خود دا بل شان بیا جبریل علیہ السلام ہوئی چھا اللہ, اللہ فاک فاک دا دیو دا خبری پوجباندی چھ زاہر ببارکی کورو اندرسا مغام اللہ وکلو دا دماتین اوہ خوب نا دماری ببارکی مداز شوچی سڑا مرسونو عجز پکار دی مسلمانان اللہ چھ دا آگو ببارکی رئی دا خیر خبرو کی دا شر خبران نکی کردب ہو جا اللہ دا چا مغفراتو کی سمرلوی کې آن آن آن بابن پی زیارت القبور زیارت القبور دا خبر یاته یوه زیارت القبور دے یوه سفر ل زیارت القبور زیارت القبور ځان نشین او سفر ل زیارت القبور ځان نشین بعض خلک دې مسائلو کې فرق نه کړي الکویدہ خلک زیارت القبورن زیارت قبور مبارک کی مسئلہ دا چاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی و امانت نه منع تند کول نشته ارګدی نه منع تند څخه بچارې شته امانتی د پن نشته او بس یو ځای کې دي چا دا پارا قبر سوقور زین سیده دپن کې بل ځای د نقل کول دي ګونان زه مون خلقت دانه سمستر دغه استلمات او فريک سندي ما له دي تاسو به کې جلد سری پتاوولې کړی دی وماده وګورم انا تاسو کې لې دي خلق سمستر بدا نا نازينه خلقه وي امانتنه دپن کوي به ورا او دا دا کومي پتاوي دي لږ موټیا نو یې پتاوې کړې کی کرن سری کړلې اره پتاوول څه ته چر طریقې مانتن ها نبی عليه السلام نه زيارت القبور نهول کې منع کړی و لکه چې هغه زمانه کې کی هم کوم شرک یا چون دان د نیکانو صالحانو مجسميوي متصحيد اعتقاد د پرمنو شو به نبی عليه السلام دغې اجازه ورکره لرو د یو حدیث کې دغې اجازه او من ها زیارت القبور که او من هم دنهان توقع زیارت القبور که او من هم دنهایتو کمانگ رو پزورو حد اتفاق کل علماء و زیارت د در د ریجال <سؤال> جائز دید. اگر چه حفیظ ابن حجر پر بانه باندې کلام کلید. اگر اویچ ابن ابی شیبه که دا محمد ابن سرین و ابراهیم اینخایی و دا شعبی پانیز غراهتن قلشوی د زیارت القبور کطار الرجال خو بیا وی کینه چا وتا ناصیخ نه رسیدره زګاو د خپل کړه بهر حال د رجالو د پارا زیارت القبور بیر اټی پاک او تسمتا جائز دی ابن زیارت القبور واجب دی اگر چې پر عمر کیو زری دا غره رجالو مثلا اما زیارت القبور للنساء المسنب النسنين دا عالميږي چې مصنيف زيارت القبور باب ذکر روته بي بي زيارت القبور وي چې د قائل په من نه باندې نه نه زيارت القبور نه کوي المدخل ابن امير الحاج كتاب دي اي پديږي دغه قول دي يو قول د منی متقلقن <متحدث> له څنګه مصنب ذکر کوي لانا رسول الله القبور او دیم جواز پرده او پدیشرط باندې پردہ کیږي او د محظوراتونو ځان ساتي او دریم فرق په درمیان د متجالله او شعبکی انی اغه زنا نه چې اغه زیارت لذیخو ځان نه یا بُډای او اصول ورته مالي می غتلې شي کوي او چیزان چې کم دی نو سنبالي اوبنه د دې زمانہ کې چې کمی زی د دې ځل قبر زذكار نشته دا چې دې دې چې چرته مونږه لا کانو پخت دغه د پاره نه د مخزور نه نشته چې هغه دې کله شي دعا وکیاته او کیاسوټ مړی تا نکې دې شي دا له خوندان غواړي داخه کې پاره کړي دا وې دې وته حیران کړی خوندان لره سوق دې اسپیټالونو ته سوق باباگانو لره حیران کړی دې خو خبريات راته کې زیارت القبور په مقصد بیان پویکه چې زیارت القبور به شي لکی درې خبرې حدیث ته ما يوهو دعاد چمړتو شي سلام علیکم یا قوم او دیم په ان ها تو ذکر الاخره اخرت په ځانته را او دریم او تو زهیدو فی دنیا او په دا ټول ناراو د شکا برو ګوډه ای جذباتانی دونو جنانم پېشي څنګه چې مسلمان کیروات ته ایشی نه نه بیره سلام ته پوس کړه چې د قبر زیارت طلعه شمه څنګه د دوا بکو نه بیره دعا کړه او د دې وا چ السلام علیکم دارقوم مننا ان شاء الله بكم لا هیقون وایم دیم زیارت لقبور سفرلی زیارت لقبور نشته هغه حدیث چې نبی رسول سلام پرمایل نی شی متیمن تળેگی الا ارا سراس کی مساجد صدری مساجد دیشی دینه علاوه نور دیبونتا سفر دانی حتا جی ایمنی تیمره ماحلا روزی مبارک تہم او سفر نری قای اگوی تتب سفر کے دمشتیری نے بوی پنوم والی بے چل تراشی زیارت کوں لگدی حدیث کی حاصل راغلی او دا خطر باقي خلک خبرت را وای چې بیا جو دایلم نه پاره سفر دي څو کنه مسلمان دی امکینه یاد کړی څه یاد کړنی امکینه چې جری اغه ته سفر کول چې واده درو امکینه ونشته چې هغه مسجد الحرام دی مسجدینه پهوی دی او بیت المکدسه دام اقصده او دا خلق چکمزی دی زیارتون تا دا مقدس گرنی او دا اوچت کنید دی باره که دا علماء دیوبان دتوحید پا مسلکی خی خدمات و حفصوص دانیچ باری که اس نازی بیکار خلق خواست کردار سارانپور دا خلق چیری دیو ډیر پر پرس خوندی خلق چون زمانگ دا دا دا چلی دا محاشی دام احمدالی سارانپوری دی نو بره با يقول بار الكثير من الناس وعلم أن زيانة القبور مستحبة فإنه يورس رقة القلب ويذكر الموت والبلا إلى غير ذلك من الفوائد والعمدة في ذلك الدعال الميتين والاستغفار له وبذلك وردت السنة وكان السلام يأتي البقية ويسلم على أهلها ويستغفر لهم هذا هو صعب خبره وصعب, خبراني وصعب خبراني وعمل الامدان بأهل القبور وأمل الامدان بأهل القبور في غير النبي أو الأنبياء المترا فقط أنكره كثير من الفقهاء وأثبته المشايخ الصوفيه قدس الله وأكرم وبعض الفقهاء هم وذلك أمر مقدر عند أهل الكشف والكمال منهم ولا شك في ذلك عندهم حتى أن كثير منهم حلهم القيود من الأرواح شاقوڑو لئے کتلنا تو سمح هذه التوائف ویسیہ قال, قال الامام شافعی قبر موسا قازم تریاق مجرب لئی اجابت الدعا فو فو قال حجت الاسلام محمد الغزالی من يستمد بی يستمد بعد مماتی ولی دا ترسیو داگئر آجیس ایدینا مخیر دا, دا, دا غزالی خبری د تک وجد چې سوپانو دغه وړي خبرې کړنی نو د دیوځ نه واستي هغه تر راشي نوم د سوپینه شری نوم د سوپی کې ریواځو ته وي مشرک دا مشرکینو په دې کړو دا دی ځان له ساجو بلشه جوړ او که وای چې رامه دکی نویدا خو درا دغه د تم چې جوګانو ته هو ځمداریا ته نوځ دا ټول شرکی خبرې مشتبه خبرې دا دې سيادت نشته ابو هرزهه وای راوي نبي عليه السلام قبر د خپل موړ تا وې جړې چا پیر څوک هغه موژړا و بیا وي ماده خپل رب نه اجازه ته و چې دې په پاړه په خنه وغوړنه ما اجازه ته چې دې قبر اجازه ته زورل قبر د قبرونو زیارت کوي په ان یاد او ذکر به الموت او مرگ راایه لري سره دیلکان مرګ لري اوه اوه ان دیو جنندی حدیث د عالم علمو جریده پره تا کو زممن لري ونور اختلاف مختیتا سو اور صحابه ما ياخذ جماعت به قبول وريه پره تا پريني انبري کنانده د تا به ما نهتي ان دیوري دا ان او جکل قبرون تزین الصدواب کین نبی ر صلی و سلام بارک ی ذکر ابو هريره ر جل و تعالی مخبری سلام علیکم دار قوم مومنین و انا ان شاء الله بكم لاحق ون. دا دعای کلوچ سلام دې پتاو می دېتیا ندین دا خبره کوي چې مری اوری زګه سلام دې کړی او سلام چې چاته وښینو هغه اوری زګه وته خلک سلام کوي خو دې تی دې کنه نو هغه د قشې رځي یوشه دوه معنا لري کړی نوڅه نه یا دې الکه دا سلام د پاره د دعا له سلام هدياري په تاسو باندې سره په اړه نه رکانو او کدن ختاب نمسي ته چاته کیږي او بیا خو ک مریم سلام د پاره ان شاء الله و نشکل ل مړ خو یقیني دي نو به ان شاء او ټینګ د مرګ یته نه ته کوم پنځ باندې چا کوډو پنځونه نه یقینا اوسره مرګ مانی مخکې به ترونه به کول چې جنازه کې واپس وکړنه نو یې به دا مونږ او تاسو چې نو په دنیا کې باندې ځینې چې پکې اختلاف نه وي پروي زمين چې وګرځي نو تاته با په یوشي اختلاف نه مآدمي هغه شي چې مرګ انور بار دغه اختلاف ده حتی چې د الله د وجود نه پخې هم ځینې خلقه انکار کوي خدای یو خبره ده چې مرګ دې پریک اختلاف نشته سمره چې دا خبره کوي دمرې ب اختلاف پیدا کوي <سرس> سلام علیکم <جوفت> من <مرق> منی او چرته تللی وی دې زګړنج وځه دایو خبر د ختم نه بوت په نوم باندې اوس موږ نشانه کړی او د ختم نه بوت انکار چې دیو دن بیا دې ستراتو سلامو پات منی د ختم نه بوت د سکے لګین دیو چې په دې حیات منی لګراکه مې چې منی دیو د قیامت نه انکار کوي د باث بعد الموت انکار کوي ولذکر جما سره قيضه خدا نه چوال باث بعدا او دا باث وکړه کی دا جسد او روح وکړه پدې کی دا وکړه یوځی کی په قیامت کې او دوی وڅ دا دا دا دادې راځي بلې تضادات توګه یو طرف ته وای چې دا روح راځي او دې جسد کې او روح دې جسد ته جوړیږي او بل طرف ته وایي سماول موتہ توي سماو الموت نو داغه ژوندۍ شنو بیاو سماو الموت را سماو احياء څه خبره به وکړی ته زياته به وری خو چې بیا د تشنو کار پېدی نو په ان شاء الله باندې دا ټول جمر خو یتي نه ان الله ولي وي دا چې جواب تاسو وکړئ دا کلمه د تبروک ده کومه کلمه ده له تبروک ده او دویم جواب داری چاستی که نبی علیہ السلام سر بازی خلقو او داری چی اغمونافقین تور خلقو په پا سره سرها نبی علیہ السلامی چی انشاءاللہ بیکم لاحقون ستاو سبا لاحقین ولی وست در خلق خبرینی فاقم را شبیق در مسلمان سرن لاحقین ابا چرتزی باز طرف او یا دیکی شارده چیز خاتیمی بالخیر پتخوندنگی اغضاد اللہ پلات کرد چا بلات کی ده ا داونکه پیاوس نو بل په حالت د حرم کیمن شګان نو څه چلوسل کی امام شافعی احمد ته وای چې د محرم مامله به سکیږي د مار پس هم څنګه معاملې چور ستمر نه مخکي کېدا حديث الباب ندري نه نو محرم چې ده هغه سرنه پټي ندي مړي سربامنه پټي او حرمه نیبا خوشبوينه پوریږي په دبانې به هم نه پوریږي لیکن احناب مالکی وې چې ده څه بده نور مړو غونتي کې معاملې کی دا حدیث چې کوم امام مسلم ذکر کړي ازامات الانسان <سؤال> انقطام الالمن ترى ندی دیگر بگند راغله پات شقدر دي چکه ما کثر غلا رب الیم نعمت نا چې نبی عليه صلوات والسلام ته اسو راو ته شو چې څټ مات کړه واغله را څله یدا ما غمړو دې محرمو نبی عليه سلام والسلام هو چې کفن کې در په دو جامو کې او غسل لو ور کې او بو پسيدرو او سره hmm. ما پټه وي د کدی برابر پورس پرزه کمی ترتیب وي دی बारे کې هغه ایدا وا که تحال عموم له هادا قبيلين له اندر دي مهیت سره خاصه دا کېدارج دا تبلیيه وي او دې برابر پاسي او دا خبره سيږي نو په زيره ده وحي کوي تمونه یا راګانو د بل محرم مبارک راشي دې راګانه قالا بو دعو جمع تمام ابن حنبل يقول في هذه ال امام احمد امنا بلوی پریادیس کی پیز سنن دی یو کفی نو پی سو بہی ہی یو کفرن ویتو پی سو بین کم آس کم دو جانی وی ادرین مغسلو بی مائن و سیدر اے انہ پی الغزا تی کلا با دابیری وی ادرین چو والا تو خمی رورات سرے مبتا وی ادرین مولا تو قرر بو ہن توی بنا لاس لو شو او کان کپل من جمیل مال خدا دو خبری در ر خپل مستک مطابق رلی نی سره نور مافقا نهدي. یا مختلف الفاظ ذکر وکړه چا پیته بهنه چا تو بهوینه چنتریزا ها وقدم به رجل محرم الناقته ستمات پوری او سړی محرم او خیدا دا ل پیغمبر ترا اوسه شو نبی له سلام وي چې د له غسل ورپېو کفنه کې یو سره نوم پټه وي او کوي اينه يو باص يو هلو دا برا پټه کې یو تر بیا وي ما کې تفصیل چې دې دیاں وې چې سوګې دنیا د مرنه کوي دا کافر نه حيات دا حیاتی بر ذخیره پج سد انصوري سره دینه منکر بدتی ده بیا سري انصوري سره ان مقصد دا چې دا جسد ژوندې په قبر کې دي کیږي وای قبر کې دا جسد توي ژوندې ده قبر په دنیا کې دی کنه بیخوده حیاتی دنیوي شوکان شو او طرف دوی د هادیات دې د موتي دنیويین کار کې کفر کیږي بل طرف ته چې دا حياتی دنیوي سویدین او کافر نشو داخله خراب دي د مازه شنه تاسو خبره